Звідки ж ти? Здалеку. Пильно-пильно дивиться на нього і гасить віями вогки місячне сяйво. Хм, і це відповідь на смішку кивнув головою. Що ж ти робиш тут поночі? Дивлюся на ваші землі. Це вже цікаво. І що ж ти помітила? Дуже гарні у вас ниви, а луги вже гірші. І крутовина є, і кінський щавель буяє. «Певний сплюх ваш лугар чи оболонник. «Не знаю, як ви його зведе». «Данило здивувався, ти навіть луги оглядала?» «Еге. Для чого ж тобі ці оглядини?» Дівчина помовчила, потім довірливо поглянула на Данила. «Прикидала собі, чи залишитися тут, чи їхати далі?» «А ви хто будете?» «Я? Учитель?» «Оце добре, чогось зраділа дівчина». А ви не скажете, як ваш голова колгоспу? Голова як голова, невиразно відповів Данило. Кажуть, він дуже лихий. Данило збентежився. Хто ж це таке сказав тобі? Люди? Ті, що на полі працювали? Ні, дорожні. То він дуже лихий? Не дуже, але риба не без кості, а чоловік не без злості. Хто ж ти будеш, що нашими полями зацікавилася? Агроном. Я щойно закінчила інститут і мене послала до вас. Але почула в дорозі про лихого голову та відпала охота зуставатися тут. Я з дитинства боюся лихих людей. І на виду дівчини з'явилася та зворушлива безпорадність, яку завжди чоловіки хотять узяти під захист. Що ви скажете на таке? Данило посміхнувся. Йому сподобалась дівоча безпорадність, її тривога. Та й личком, і станом дівчина була, наче виворожена. А як і у неї, так і справжня польова царівна. «Що ж мені сказати молодому агрономові?» – наморшив чоло. «Ти сьогодні ввечері почала знайомитися з полем, з лугом. Завтра ж познайомся з людьми, з головою». То, може, післязавтра і розвиднеться в голові? Дівчина подумала, а далі пожбавішала. А й справді, може, розвиднеться. Де ж твої речі? В лісі. У лісі? Не повірив Данило. Геш, у вашого лісника. Він мене підвозив з району. Так он, які люди зробили мене дуже лихим. Наш лісник видався тобі добрим? Наче нічого. Він увесь час турбувався про мене. Оце ж має туди йти на ночівлю, але вже так пізно. Не щулося, як і споночило. Данила відзначив про себе, що дівчина видно з тих, які захоплюються роботою, а їй сказав, «Ночівлю тобі знайдемо в присівку, бо до лісу в таку пору небезпечно йти, ще вовк перестріне, і зостанемось ми без агрономії». «А у вас є вовки?» Тіні переляку пробігли по дівочому личку. І вовки, і лисиці, і кабани, і борсуки, і кізочки схожі на тебе. Як тебе звати? Нарослава ну, я. Яке славне і незвичне для нас ім'я. Я його тільки в творах Івана Франка зустрічав. А тепер на своєму полі. Ну то як, дівчина, в ліс чи в присілок? Напевне, в присілок. Він так гарно і таємниче загубився посеред ночі. А місяць згори, а вода знизу. Заколисують і заколисують його. Ти вірши писала? Слухала, як музику. А ви? Теж люблю нашу музику. й пішли, бо люди всю ніч по шматках розберуть. Так і моя мати колись казала. Посміхнулася, одразу ж спохмурніла дівчина. Напевне, сирота, подумав Данило, їй би захотілося чимось... Особити цій довірливості, що тільки починає розгортати книгу життя. Як вона ляже на її утлі плечі. Вони мовчки дійшли до подвір'я Лавріна Гримича. Данило відчинив жиртку, пропустив попереду дівчину, кивнув головою на хату. Ото ти переночуєш. Незручно так пізно колошкати людей, знітилась Мирослава. Вони ще й не заснула, тільки подвір'я спить. Клямкнув клямку і Небо Небом із сіней озвалася господине. Хто там? Це я вам, Олена Петрівна, привів гостю на гриби й сомину.